Закрила дверцята, погладила обома руками холодне гладке кермо, ткнулася в нього лобом, завмерла, ніби бажаючи почути такий рідний і знайомий звук двигуна серця пажулі, але та мовчала. І жінка розридалася, та вона гірко плакала в напівтемряві салону з каліченою машини, аж поки світ навколо не здригнувся і від грому, не загули сигналізації сусідньої машини і не заторохкотіли котіли по металовому даху, по фанері і цілофану, Скажені краплі ще однієї травневої грози. «А що мені робити? Як жити далі?» «Без чоловіка, дітей, батьків, без грошей і документів, навіть без ключів від квартири». «Скаліченою, як і ти, моя бідолашна. Ніби досі машина, а стоїш тут без діла і пропадаєш». Розділ 27 Серед карток, зачитаних йому в неділю тією чудною дівчиною-женою, і Віктора зацікавила одна книга, яка пропонувала розповісти історії про свою матір і бабусю, запевняючи, що то справді люди з цікавими долями. Тож він зателефонував до кав'ярні, де від сьогодні працювала інша зміна дівчат-книжниць, і попросив домовитися з цією пані про зустріч, бажано на сьогодні пообіді. Книга не відмовила, і о 16 вони вже сиділи за столиком під годинником. У нашому старому помешканні теж був такий годинник із боєм. Мріливо підняла очі на молода жінка в окулярах. Він висім на стіні у вітальні і відбивав кожну годину. Чутно було і в дитячій, і в батьківській спальні. У день і в ночі. Зараз дивуюся, як це нікому не заважало. Тепер усі нервують від різних звуків. Мій чоловік, наприклад, терпіти не міг будильник, бо той торохтить. Довелося купити електронний, якого не чутно. Але тепер усю ніч світяться червоним і перемигують його цифри. Тетяна Василівна, а зараз де той годинник? Цікавлюся, бо я такий купив, що десь валяється без діла. Мене не дратує, коли він грає. На дачу відвезли, коли переїздили на нову квартиру. Але він практично не йде, його треба щодня заводити. У ньому ж пружина, ніхто цим не займається. Так просто висить для декорації, махнула рукою жінка. А яку саме історію ви хотіли розповісти про ваших рідних? Але спершу давайте щось замовлю. Побіг пальцями по столику Віктор, шукаючи кнопку, виклику офіціанток. Ви ж знаєте правила гри? Так, так. Але кави, на жаль, не можу собі дозволити, я гіпертонік. Можу випити чаю за компанію. А хоч тістечко, сподіваюся, можна? хитро примружився Віктор. Ой, і цього ніяк. У мене за високий цукор у крові мушу себе тримати суворо, але жінка озирнулась навколо. Я б узяла його додому, пригостила чоловіка, якщо це можливо. Чому ж ні? «Попросом запакувати вам із собою». Підійшла усміхнена родоволоса Оксана і вислухала замовлення. На якусь хвилину запанувала тиша, ніби пані Тетяна, дивлячись на той старовинний годинник, подумки крутила його стрілки назад. Було це перед війною. Мама ще зовсім юна дівчина закінчувала бібліотечне училище в одному невеличкому місті в Росії. Жила в гуртожитку зі своєю подругою. За кілька днів до подій, про які я розповідаю, їх із подружкою зупинили на вулиці жінка і запропонувала погорожити. Мама, спортсменка, комсомолка, горошилівський стрілок, сказала, що не вірить ворожінням. «Я не циганка», – мовила жінка. «А ти скоро вийдеш заміж і вийдеш дуже далеко». Дівчата розсміялися і забули, адже мами на той час навіть не були і на думці виходити заміж, і сердечних таємниць теж не мала. «Тато мій!» майбутній тато. Звісно, у цей час закінчував там саме танкове училище. Побачивши одного разу мою маму біля гуртожитку, закохався моментально. Захотів познайомитися, але їй він видався таким дорослим, говорив із незрозумілим українським акцентом, був кремезним, займався класичною боротьбою. Дівчина злякалася і втекла. В наступної неділі до маминої сусідки в гуртожитку прийшов її друг, Петя Решков, випускник того таки танкового училища. І він розповів про свого приятеля Василя з України, який зазвичай тримає в чоботі ніж і, коли що не так, хапається за нього. Звісно, це був жарт. Потім подружка запропонувала мамі вдягнути найкраще плаття зі скромного її гардеробу і піти погуляти разом із курсантами. Мама неохоче, але погодилася. По дорозі вони зайшли до виконкому. Василь сказав, що йому там треба дещо оформити». Але несподівано співробітниця виконкому, тримаючи документи, які їй дав Василь, запитала маму. «Чи згодні ви бути дружиною Василя Назарчука?» «Ого, крути, хідко, ним цікаво-цікаво», – поживався Віктор, оцінивши маневр танкіста. «Так, батько йшов до своєї мети сміливо. Мабуть, відчував, що то його доля. Але слухайте, що було далі. Мама подивилась на приятеля своєї подруги круглими від несподіванки очима. А той показав поглядом на чобіт Василя, жарт спрацював, і захоплена зенецька дівчина кивнула на знак згоди. Потім вони пішли до цирку, молоденька студентка розридали, зрозумівши, що її життя тепер круто змінилось, а наступного дня курсантів відправили на далекий схід за місцем проходження служби. «А мама ж ваша що, не вже лишилась?» – насторожився Віктор.